Kapitola 88. Naslouchání. Když jsme se s vrátili, zjistili jsme, že v táboře vládne překvapivě veselá nálada. Tedan a Hespe se na sebe usmívali a Martinovi se povedlo střelit divokého krocana na večeři. A tak jsme jedli a vtipkovali. Když bylo umyté nádobí, Hespe vyprávěla svůj příběh o chlapci, který miloval měsíc znovu od začátku. Dedan s zázrakem udržel pusu zavřenou a já si skoro troufl doufat, že naše skupinka se konečně dává dohromady. Jaksovi nečinilo potíže následovat měsíc, protože v těch dobách byl neustále úplněk. Luna vysela na nebi kulatá jako šálek, jasná jako svíce a nikdy se neměnila. Jak skráčel celé dny, až ho bolely nohy. Kráčel celé měsíce a znošení ranců ho rozbolela záda. Kráčel celá léta a vyrostl do výšky a byl celý hubený, tvrdý a hladový. Když potřeboval jídlo, vyměnil ho za něco dráteníkových vaků. Když potřeboval boty, udělal to tež. Dělal všechno po svém a stal si z něj mazaný, prohnaný člověk. Po celou dobu přemýšlel o luně. Když už mu připadalo, že nedokáže udělat ani jediný krok, nasadil si brýle a podíval se na ní tak kulatou na nebi. A když ji uviděl, pocítil pomalé pohnutí v hrudi. A časem si začal myslet, že je do ní zamilovaný. Nakonec cesta, po níž se jak zubíral, prošla přes jako ostatně všechny cesty. Kráčel dál, po velké kamenné silnici, na východ k horám. Cesta stoupala a stoupala. Snědl poslední zbytek chleba a síra. Vypl poslední doušek vody i vína. Šel celé dny bez sídla a pití a luna na nočním nebi se nad ním stále zvětšovala. Když už ho opouštěli síly, vyškrábal se na hřeben a pod ním v ústí jeskyně našel starého muže. Měl dlouhý šedivý vouse a dlouhé šedé roucho. Na temení hlavy neměl žádné vlasy, na nohou žádné boty. Oči měl otevřené a ústa zavřená. Jeho tvář se rozjasnila, když spatřil se. Zvedl se na nohy a usmál se. Zdravím, zdravím, zavolal jasným a sytým hlasem. Jsi daleko odevšad? jaká je cesta do dotinuje? Je dlouhá, odvětil Jakse, a tvrdá a únavná. Stařec, jak se vybídl, ať si sedne. Přinesl mu vodu a kozí mléko a ovoce. Jak zladově jedl, potom muži nabídl na výměnu pár bod ze svého rance. Není třeba, není třeba, pravil spokojeně stařec a zavrtěl prsty u nohou. Ale stejně děkuji za nabídku. Jak spokrčil rameny. Jak chceš, ale co tu děláš, takhle daleko odevšat. Objevil jsem tuto jeskyni, když jsem putoval za větrem, odpověděl stařec. A rozhodl jsem se zůstat, neboť toto místo bylo dokonalé pro to, co dělám. A co to je? Zeptal se Jax. Jsem naslouchač, řekl stařec. Naslouchám věcem, abych poznal, co chtějí říct. Aha, na to Jax opatrně. A tady je na to vhodné místo? Docela vhodné, dokonalé, ohromně vhodné, odpověděl stařec. Musíš odejít daleko od lidí, než se naučíš rádně naslouchat, usmál se. A co tebe přivádí do mého malého koutku nebe? Snažím se na jí To je snadné, stařec ukázal kobloze. Vídáme ji každou noc, když to počasí dovolí. Ne, já ji chci dostihnout a polapit. Kdybych mohl být s ní, myslím, že bych mohl být šťastný. Stařec na něj vážně pohlédl. Co jí polapit? Jak dlouho už se za ní honíš? Víc let Emil než dokážu spočítat. Stařec na chvíli zavřel oči... Pak si pro sebe pokývil. Slyším to v tvém hlase. To není žádný pomývý rozmar. Naklonil se blíž a přitiskl Jaksovi ucho na hruď. Znovu na dlouhou chvíli zavřel oči a zůstal potichu a bez hnutí. Ach, řekl měkce. Jak smutné. Tvé srdce je rozbité a ty jsi nikdy neměl příležitost dopoužít. Jak se pohnul, připadal si trochu nepříjemně. Jestli ti nevadí, když se zeptám, jak se jmenuješ? Nevadí mi, že se ptáš, odvětil stařec. Pokud tobě nevadí, když ti neodpovím. Kdybys znal mé jméno, měl bys nade mnou moc, ne? Vážně, zeptal se Jaks. Ovšem, stařec se zachmuřil. Tak to na světě chodí, i když mi připadá, že nejsi stavěný na naslouchání, opatrnosti nikdy nezbývá. Kdyby se ti povedlo zmocnit se třeba jen kousku mého jména, mohl bys nade mnou mít všelijakou moc. Jak zpřemítal, jestli by mu tenhle člověk mohl pomoct. Nezdál se mu právě příčetný, ale samotný jaks neměl nijak zvlášť rozumný cíl. Kdyby chtěl chytit krávu, požádal by o pomoc sedláka. Ale aby chytil měsíc, na to možná bude potřebovat pomoc právě tohoto starce. Povídal si, že jsi chytal vítr, Řekl. Chytil to někdy? Svým způsobem ano, pokýl stařec. A jinými způsoby ne. Na tuhle záležitost mohou být různé názory, víš? Mohl bys mi pomoct chtít měsíc? Možná bych ti mohl dát radu, pravil zdráhavě stařec. Ale nejprve si promysli toto, chlapče. Když něco miluješ, Měl by se ujistit, jestli je tvá láska opětována, jinak ti pro následování přinese jen nekonečné potíže. Když Hespe tohle říkala, nedívala se na Dedana. Dívala se všude možně, jen ne na něj. Proto neviděla zasažený bezmocný výraz v jeho tváři. Jak bych mohl zjistit, jestli mě Luna miluje, zeptal se Jax. Mohl bys zkusit naslouchat, pravil stařec téměř plaše. Dělá to divy, víš? Naučím tě to. Jak dlouho to bude trvat? Několik let, odvětil stařec. Přibližně. Záleží na tom, jestli máš patřičné nadání. Řádné naslouchání je ošidné. Ale jakmile to jednou zvládneš, poznáš lunu celou. Od hlavy až k patě. Jak spotřásl hlavou. To je moc dlouho. Když jí do ženu, můžu si s ní promluvit. Můžu... No, v tom spočívá část tvých potíží, řekl stařec. Ty ji v skutečnosti nechceš chytit, ne doopravdy. Budeš jí snad pronásledovat po obloze? Ovšem, že ne. Ty se s ní chceš setkat. To znamená, že potřebuješ, aby přišla k tobě. Jak to můžu zařídit? Septal se Jax. Stařec se usmál. No, to je ta správná otázka. Máš něco, co by mohla Luna chtít? Co jí můžeš nabídnout? Jen to, co mám tady v těch rancích. Až jsem neměl na mysli, zamumlal stařec. Ale mohli bychom se podívat, co z přinesl. Starý poustebník prohlédl první ranec a našel spoustu šikovných věcí. Obsah druhého rance tvořily věci dražší a vzácnější, ale neužitečné. Potom stařec spatřil třetí ranec. A co máš tady? Nikdy jsem ten ranec nedokázal rozvázat, řekl Jax. Uzel je moc utažený. Poustevník zavřel na okamžik oči a naslouchal. Pak oči otevřel a zamračil se na jakse. Úzel mi říká, že za něj tahal, bodal do něj nožem a kousal do něj zuby. Jak se to překvapilo. To ano, přiznal. Povídal jsem ti, zkoušel jsem všechno možné, abych ho rozvázal. Všechno? To sotva, pravil pohrdavě poustevník. Svedl ranec, až se zauzlovaný provaz ocitl před jeho tváří. Moc se omlouvám, řekl. Ale mohl by se rozvázat? Odmlčel se. Ano, je mi to moc líto. Už to nikdy neuděláme. Uzel se rozvázal a poustevník vak otevřel. Když se podíval dovnitř, vykulil oči a tiše hvízl. Když však starý poustevník něco rozbalel a rozložil na zem, Jaksovi poklesla damena. Doufal, že najdou peníze, drahokami nějaký poklad, který by mohl luně nabídnout darem. Ale pak obsahoval jen sprohýbaný kus dřeva, kamenou flétnu a malou železnou krabičku. Jak se z těch věcí upoutala jen flétna? Byla vyrobena z vledě zeleného kamene. Mýval jsem flétnu, když jsem byl malý, řekl. Ale zlomila se mi a já ji nikdy nedokázal spravit. Jsou to všechno ohromné věci, pravil poustevník. Ta flétna je docela hezká, pokrčil rameny Jax. Ale k čemu je kus dřeva a krabička, která je na něco praktického moc malá? Poustevník potřásl hlavou. Ty je neslyšíš? Většina věcí šeptá, tyhle ale křičí, ukázal na zkroucené dřevo. Tohle je skládací dům, jestli se nemýlím, a docela pěkný. Co je skládací dům? Víš, jak se dá skládat papír, aby byl po každé menší a menší? Stařec ukázal na kus dřeva. Skládací dům je něco takového, tedy až na to, že je to dům. Jak uchopil dřevo a pokusil se ho narovnat. Najednou držel dva kusy dřeva, které připomínaly kus dveří. Nerozkládej ho tady, vykřikl stařec. Nechci před svou jeskyní dům, který by mi stínil slunce. Jak se snažil složit dřevo zpátky. Proč to nejde složit? Nejspíš proto, že nevíš jak. Pravil prostě stařec. Doporučuju ti počkat a rozložit zbytek, až budeš vědět, kam ho chceš postavit. Jak strevo opatrně odložil a zvedl flédnu. Je na ní také něco zvláštního? Přiložil ji Kertum a zahrál jednoduchý trélek jako Vilova vdova. Hespe se škadlivě usmála, vzala povědomou dřevěnou píšťalku a zapískala. Každý ví, že Vilově vdově se také říká noční skřípal, takže nevylézá, dokud cvítí slunce. Přesto se ptáků k jaksovi slétlo asi tu a všichni na něj udiveně mžourali ve slunečním světle. Zdá se, že je to něco víc než obyčejná flétna, řekl stařec. A ta krabička? Jak se pro ní natáhl a Byla tmavá, studená a tak malá, že se mu vešla do dlaně. Se zachvěl a odvrátil od ní zrak. Je prázdná. Jak to můžeš říct, aniž by se spodíval dovnitř? Nasloucháním, odpověděl poustevník. Časno, proč ji neslyšíš ty? Je to ta nejprázdnější věc, jakou jsem kdy slyšel. Je v ní ozvěná. Není určená k přechovávání věcí uvnitř. Všechny krabičky mají uvnitř uchovávat věci. A všechny flétny mají hrát okouzlující melodie, namítl stařec. Ale tahle je něco víc. To samé platí i o té krabičce. Jax pohlédl na krabičku, pak ji opatrně postavil a začal zavazovat třetí ranec se třemi poklady uvnitř. Myslím, že teď půjdu dál, prohlásil. Víš jistě, že bys tu se mnou nechtěl měsíc nebo dva zůstat? zeptal se, se stařec. Mohl by se naučit aspoň trochu naslouchat. Naslouchání je užitečné. Dal jsi mi pár věcí k přemýšlení, řekl Jax. A myslím, že máš pravdu. Neměl bych se honit za měsícem. Měl bych to zařídit tak, aby sama Luna přišla ke mně. Tak jsem vlastně neřekl, zamumlal stařec. Ale pronesl to odevzdaně. Jelikož byl zkušený v naslouchání, poznal, že by stejně nebyl vyslyšen. Jak svrazil na cestu příštího rána za měsícem výš do hor. Nakonec našel rozlehlou planinu mezi nejvyššími štíty. Vytáhl z prohýbaný z dřeva a kousek po kousku začal rozkládat dům. Měl před sebou celou noc a doufal, že bude hotov, než měsíc vyjde. Ale dům byl mnohem větší, než očekával, spíš zámeček, než obyčejná chalupa. Co víc, rozkládání bylo složitější, než se myslel. Když měsíc vystoupil až nahoru na oblohu, stále ještě před sebou měl spoustu práce. Snad právě proto, jak se spěchal. Snad byl příliš lehko vážný, nebo snad mu chybělo štěstí, jako vždy. Konečný výsledek vypadal podle toho. Zámček byl obrovský a velkolepý, ale jako by jeho části k sobě vzájemně nepasovaly. Byla tu schodiště, která vedla stranou místo nahoru. Některé pokoje měly příliš mnoho stěn, jiné zase málo. Hodně pokojů zůstalo bez stropů a ve výšce se nad nimi klenula podivná obloha s neznámými hvězdami. Celá stavba byla poněkud pokroucená. Z okna jednoho pokoje bylo vidět jarní květiny, okna naproti přes chodbu potáhly ledové mrazy. V hlavním sále byl čas snídaně, v sousední ložnici už vládl soumrak. Protože nic v domě nebylo správné, žádné dveře ani okno nedoléhly. Tady se zavřít, dokonce zamknout, ale nedrželi pevně. A jelikož byl zámeček velký, měl mnoho oken a mnoho dveří a tedy mnoho cest dovnitř i ven. Jak si toho nevšímal. Rozběhl se na nejvyšší věž a přiložil flétnu k ústům. K jasné noční obloze se linula líbezná píseň. Černý prostý ptačí trilek, toto byla píseň, jenž se vylila ze zlomeného srdce. Byla silná a smutná. Přepotala se jako pták se zlomeným křídlem. Když na uslyšela, se stoupila dolů k věži. Bledá, oblá a nádherná stála před jaksem v celé kráse a on poprvé v životě pocítil nádech radosti. Potom spolu hovořili, tam na vrcholku věže. Jak sluně vyprávěl o svém životě, o své sásce a dlouhé osamělé pouti. Luna naslouchala, smála se a usmívala. Nakonec však toužebně pohlédla nahoru na nebe. Jak svěděl, co to znamená? Zůstaň se mnou, prosil, Mohu být šťastný jedině, když budeš se mnou. Musím jít, řekla Luna. Obloha je můj domov. Postavil jsem pro tebe nový domov, ukázal Jaks na rozlehlý zámeček. Je v něm dost oblohy, prázdné oblohy, jen pro tebe. Musím jít, opakovala. Už jsem byla pryč příliš dlouho. Svedl ruku, jako by ji chtěl chytit, pak se zarazil. Tady se tvoří čas, řekl. Můžeš mít ložnici v zimě nebo na jaře, podle přání. Musím jít, pohlédla nahoru. Ale vrátím se, jsem pořád a neměním se. A když mi zahraješ na flétnu, navštívím tě znovu. Dal jsem ti tři věci, řekl. Píseň, domov a své srdce. Když tedy musíš jít, nedáš mi také tři věci na oplátku? Zasmála se s rukama v bok. Byla nahá jako měsíc. Mám snad něco, co bych ti tu mohla nechat? Jestliže je něco, co ti smím dát, požádej, a já ti to dám. Jak sobě náhle vyschlo v ústech. Nejprve požádám o dotek tvé ruky. Jedna ruka svírá druhou. To přání ti splním. Podala mu ruku hladkou a silnou. Nejprve se mu zdála chladná, potom nádherně teplá. Naskočila mu husí kůže na pažích. Za druhé tě prosím o polibek, pokračoval. Jedna ústa ochutnávají druhá, to přání ti splním. Naklonila se k němu. Dech měla sladký, ústa pevná jako ovoce. Polibek vzal jak sovy dech a poprvé v životě se jeho ústa stočila v počátku úsněvu. A co je ta třetí věc? zeptala se Luna. Oči měla temné a moudré, úsměv plný a vědoucí. Tvé jméno vydechl Jaks. Abych tě jim mohl oslovovat. Jedno tělo začala luna a dichtivě přistoupila blíž. Pak se zarazila. Jen mé jméno. Sklouzla mu paží kolem pasu. Jak spikýv, naklonila se blíž a teple mu dýchla do ucha. Ludis. A Jak vytáhl černou krabičku zaklapl víčko a polapil její jméno uvnitř. Teď mám tvé jméno, pravil rázně, takže tě mohu ovládat a já chci, aby zůstala se mnou navždy, abych byl šťastný. A tak to bylo. Krabička už mu nepřipadala studená, byla teplá, uvnitř cítil její jméno, jak se třepotá jako můra na okením skle. Možná byl při zavírání víčka příliš pomalý, nebo byl nešikovný při zaklapnutí zástrčky. Nebo prostě neměl štěstí, jako vždycky a ve všem. Nakonec se mu povedlo chytit jen část měsíčního jména, ne celé. Takže si jak slunu může chvíli nechat, ale ona mu vždy uklouzne. Ven z jeho rozbitého domu, zpátky na svět. Ale stále má kousek jejího jména a tak se k němu vždy musí vrátit. Hespe se rozhlédla a usmála se. A proto se měsíc stále mění. A když není na nebi, tehdy má jak svou lonu u sebe. Chytil jí a má ji pro sebe. Ale jestli je nebo není šťastný, to ví jedině on. Nastalo dlouhé mlčení. Tohle, řekl Dedan, je zatraceně dobrý příběh. Hespe sklopila oči a i když se to ve světle ohně dalo těžko rozeznat, saděl bych Penny, že se začervenela. Drsná hespe, o níž bych nevěřil, že v sobě má být špetičku červenání. Trvalo mi dlouho, než jsem si ho zapamatovala celý, přiznala. Matka mi ho vyprávěla, když jsem byla malá. Každý večer, po každé je stejně. Prý se ho naučila od své matky. No, určitě ho musíš vyprávět svým dcerám, mínil Dedan. Takový dobrý příběh by neměl zůstat ležet někde u cesty. Hespe se usmála. Na neštěstí ten poklidný večer byl jako krátká přestávka uprostřed bouře. Příštího dne Hespe pronesla nějakou poznámku, která Dedana přivedla do varu a dvě hodiny se na sebe nemohly podívat, aniž by syčeli jako vzteklé kočky. Zedan se snažil přesvědčit ostatní, že bychom měli naše hledání vzdát a místo toho se nechat najmout jako strážci karavan v naději, že nás lupiči přepadnou. Martin prohlásil, že to je jako hledat past na medvědy tím, že na ní strčím nohu. Měl pravdu, ale následujících pár dní na sebe kvůli tomu v jednom kuse štěkali. A dva dny později Hespe při koupání překvapivě dívčím hlasem zaječela. Přiběhli jsme jí na pomoc? Očekávali jsme bandity, jenže místo nich jsme našli tempiho, který stal nahý pokotníky v potoce. Hespe se napůl oblečená krčela na břehu, kapala z ní voda. Martin myslel, že je to k povokání. Hespe nikoli. Jediné, co zabránilo Dedenovi vzplanout hněvem a vrhnout se na Tempyho, byla skutečnost, že si nedokázala představit, jak zautočit na nahého muže, aniž by se na něj podíval nebo se ho dotkl. Den na to se objevily mlhy, lhko všem zkazilo náladu a ještě víc zpomalilo naše pátrání. Potom se dalo do deště.